Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, Mwenye kurehemu, Wasin. Tilka ayatul Qurani wa mubin. Tawasin. Hizi ni aya za Qurani na kitabu kinachobainisha. هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَعُنفُ نَبِشَارَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم يُوقِنُونَ أَمَّا وَنَشْكَصَلَا وَنَنْتُوا زَكَا na akhirawana yakinunayo innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyan lahum, lahum fahum ya'maun wa hakika wale wasioyamin akhirah tumewapambia vitendo vyao kwa hivyo wanatangatanga ovyo ulaika lahum wal'adhabi wahum fil akhiratihumul akhsarun aw ndio kabisa na hao katika akhirah ndio watapata hasara zaidi wa innaka qur'ana min ladun alim Hakika wewe unafundishwa Qur'an inayotokana kwake mwenye hikma mwenye kujua. Iz Musa li ahlihi inni anastunaran satiikum minha bi khabarin aw atiikum bi shehabin qabasil alipowaambia hali zake hakika nimeona moto nitakwenda nikuleteeni habari au nitakuleteeni kijinga kinachowaka ili mpate kuota moto fa lamma jaa anudi ya man fi nari basi alipofika amebarikiwa aliyomo katika moto huu na walioko pembezoni mwake na ametakasika Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa walimwangu wote. Ya Musa innahu ana Allahul al Azizul al Ewe Musa, hakika mimi ndiye Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye hikma. Wa alqi falamma raaha tahtazuka annaha jan nuw walla mudbiraw walam yuqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun naitupe fimbo yako alipoiona ikitikisika kama nyoka aligeuka nyuma wala hakungoja Ewe Musa usihofu hakika hawahofu mbele yangu mitume illa man zalamathumma badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim lakini ali dhulumu kisha akabadilisha wema baada ya ubaya basi mimi ni mwenye kusamehe Mwenye kurehemu waadkh li yadaka fi jaybika takhruju baydha'a min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qawmihi innahum kanu naingiza mkono wako katika mfuko wako utatoka mweupe bila ya marathi ni katika ishara tisa za kumpelekea Firauni na kaumu yake. Hakika hao walikuwa watu waovu. Fa lamma ja ayatuna kalu, Hatha mubil. Basi ishara zetu hizo zenye kuonyesha wakasema huu ni uchawi dhahir wajahadu biha wastayqanata anfusuhum dhulman wa 'uluwa fanzur kayfa kana 'aqibatul Na wakazikataa kwa dhulma na kujivuna na hali ya kuwa nafsi zao zinayathmini nazo basi angalia ulikuwaje mwisho mafisadi Allahuakbar Allahuakbar La ilaha illallah Surah An-Naml Imesiriamu Kamaka Surah An-Naml Niyamaka Aya yake 93 Imeanza kwa harufi za kutamkwa,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 na ikaelezwa kuletwa kiti chake cha enzi kwa njia ya mwenye ilmu ya kitabu na kuingia kwake huyo bibi katika kasri yaani jumba la kifalme la Sulaiman nalo likamshitua na akatangaza utifu wake na imani yake kumwamini Sulaiman Na sura hii imetaja hadithi ya Saleh alayhisalam na kaumu yake na hadithi ya Lut alayhisalam na kaumu yake na kuvuka kwake na kuangamia kwa mafisadi na sura tukufu hii imezindua ziangaliwe dalili za aliyeumba mbinguni na ardhi zenye kuthibitisha uwezo wake na upweke wake na ikaashiria cheo cha Qur'an tukufu katika kazi ya dawa yaani wito na vipi washirikina wanavyoipuuza juu ya kuwa muujiza wake umekamilika na imetaja yatakayokuwa atapotoka mnyama akisema na watu kuwa walikuwa hawana yaqini ya ishara zetu kisha sura ikaelekea ulimwengu na vipi watakavyofazaika waliomo wakati wa mpulizo wa kufufuliwa na kukusanywa na ikabainisha hali ya ardhi na kwamba milima yake inakwenda kama inadavyo mawingu na ikasimulia yanayomfuatia ya mtume katika kazi yake ya da'wa na kwamba ni wajibu Mwenyezi Mungu aliyetakasika asifiwe. Tasin yani Harufi mbili za kutamkwa ni harufi za alfabete. ndizo zimeanza sura hii ili kunabihisha siri ya muujiza kurani. pamoja na kuashiria kuwa imeundwa kwa jinsi ya harufi hizi hizi mnazozitumia zitumia katika kusema na pia kuzindua akili sisi kileze hii kurani inaposomwa. hizi aya zote ziremeka kusomwa na nikitaabu chenye kubainisha mambo yaliokuja ndani yake na hii Kurani ni uongofu wa kuahidi wa waumini watenji njia kheri na kufuzu duniani na akhera na inawabashiria kuwa watapata malipo mazuri waumini hao ndio wanaoshika sada kwa unyenyekevu na kutimiliza nguzo na wanatoa zaka kwenye kati zake na wana maisha ya baada ya akhira, na naye huko ya adhabu na thawabu Hakika wale ambao hawaiamini akhera, Sisi tumwapambia vitindo vyao kwa kuwaumbia matamanio ndani yake. Kwa hivyo wao wanababaika humo katika kwa wao. Hao ndiyo watapata adhabu mbaya kabisa na akhera ndiyo watakuwa hasarani kushinda wote. Ewe nabii, wewe unapokea kurani hii, unazere mshiwa kutokana na yeye ambaye hapana ne mkaribia kwa hikma yake na yeye anajua kila kitu kumbuka pale Musa alipomwambia mkewe na walio pamoja naye na, na reje Misri mimi nimeona moto nitakwenda kuleteni habari ya njia au nitapata kijinga cha moto kitachokufaeni kwa kota moto kwa hii baridi alipofika huko palitwa wamebarikiwa waliomo katika moto huu na waliokopemezoni mwake yaani karibu yake nao ni malaika na Musa na Mwenyezi Mungu mwela Mlezi, woni Mungu wote, ametakasika na kila kisichokuwa like naye. Ewe Musa, hakika mimi ni Mwenyezi Mungu, mwenye kustahili wa pekee, mwenye kushinda kila kitu, mwenye kuweka kila kitu pala pake. Na katika njia ya kufikisha wito wako, tupa fimbo yako na utaiona inatikisika kama kijoko kejepesi kinakwenda mbio. Yeye yeah, akarudi nyuma wala hakurejea, baada ya kurudi nyuma. Mwenyezi Mungu mtukufu akamtuza kwa kauli yake usiogope yangu hawaogopi mitume ninaposema nao Kisa cha Musa kimetajwa zaidi ya mara moja katika Kurani Pengine hutolewa yasiotajwa ya pinginepo na kila sehemu ina mnasaba wake katika sehemu hii makusudio ni kuondoa yale mstaajabu ya kuona bi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kapata ufunuo ni yani wahi vile vile lakini mwenye kutenda si wa na kisha kaleta wema baada ya kuteleza kwake. basi mimi ni mwingi kusamee mkubwa kurehemu Na Nautie mkono wako katika mfuko wa ngoza utatoka maupe wala si kwa badanga. Hayo ni katika ishara tisa za kumpelekea Firauni na kaumu yake. Hakika hao walikuwa watu waliotokana na amri ya Mwenyezi Mungu ni makafiri. Izo ishara tisa ni kupasuka bahari tufani anikimbunga nzige chawa vyura damu ukame fimbo kutoka mkono mweupe bila maradhi ilipokuja miujiza hii kwa uwazi na dhahiri wakasema huu ni uchawi wazi wakaikadhibisha miujiza wakikataa kuwa inaonyesha dalili ya utume na hakika yakini ni waingia katika nyoyo zao lakini hawakuslimi amri kwa kuwa kwisha tangaza upotovu na kushika wasi basi yewe nabii hebu angalia vipi alikuwa matokeo yao walio shikilia ufisadi wakaikanya miujiza nayo kwaasi